Central in as baino bai bai gugara, eta eh. goimen da beraz gugara, gara gonekin ero benont zabete eh? ongi etorriak. kurtsua maieran gaude eta ba, piskat aldatza arren ez ere. Bai, eta gaurkoan ere musikala tokatzen zitzaigunez eta bueno, ba, oso emakume abeslari interesgarriak ekarri ditugu kurtsuan zehar, baina gaurkoan ere beste buelta bat eman eta piskat dantza eta beroa eta tropikoa eta frutak eta ekarrena izan ditugu, eta gaurkoan guras maur duen dantzea dantzan jartzea da, bera, zaber lortzen dugun. Garkoa Carmen Miranda izango dugu gurean, eta, bueno, ba, beti bezala, ba, espero dugu hemen antxete irratitik zuzen egiten garen irratxa hau, ba, gustu zentzutea, ba, iantxete irratiko entzuleak, guaita, arrozesarean zehar, entzungai duzuten beste irratietan ere, tastasen, e, zintziliken, infosazkin, e, mila, mila irratitan eskenea, azte <laughs> bituz eskenea, baina, nongietorriak gurekin denoi, eta ondo pasagonekin eroberon. Bai bai eta eskumin bereziak eta beroak seremonia. Ba, irratikintzan siniste dut dugunontzat berri on bat badago da irrati berri bat sortuko dela Gipuzkoan eta beno beraiei bai, agur bero bat, musu bat eta animo. Bai, kontrako estarrixe atope irutsuko zaigu hemen dit gutxira beraz. Animo pila bat eta bueno, bakizote eskuragai duzute lagunekin ero ero. Tori. <laughs> I see it through my eyes My body and that it flies I can see it through my eyes My body and that it flies God damn my eyes O meu ganza faz chica-chica-boom-chic Pra eu cantar o Tica-Tica-Bum-Tica Com canção do Tica-Tica-Bum-Tica Meu coração faz tica tica tica E vem a saudade da banha onde o samba tem, canjira também Numa batucada Chik-chik-bum, chik-chik-chik-bum, chik-chik-chik-bum E brasilen, o chik chik bum Com o pandeio, fazendo chik a E para terminar, o chik-chik-a-bum Vocês devem cantar o chik-chik-a-bum chik a bum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 Txikipun. <laughs> Baxe, txika txika bum txik. E, Carmen Mirandaren e, abestitariko bat. Eta bueno, ba, gaurkoan esan zala, bere, bere karreren inguruan erituko gara. Eta bueno, ba, pixkatze hasteko, ba, esan barra dugu, bera Brasilen bizizan bazen ere, bera bizitzaia iaguztian zehar, bueno, edo ez zitu, ba, bera jaiotzez Portugaldarra zela, mila eratzilanda beratzean jaiotzen, portugaleko, iparraleko ritxiki-txiki batean, baina urtebetetxo zeukala ba, brazillera e, ba, emigratu zuten bere familiarekin batera. Eta bertan, ba, bueno, bera egizaten dutenez, ba, txiki-txikitatik e, ola ikuskizunera dedikatzeko asmoa zuen, gustatzen zizitzaiona bestea, e, bantzerkea egitea, baina bera gurasoak zuten nahi, eta gainera konmentu Santa Teresinen Mujen konmentura sartu zuten ikastera gaixua. Hmm. Baina, e, bueno, ba, berak beti jarraitu zuen bere gogo hoiekin, ala ere, ba, lanean hasi barri zantzuen bere aizpa ezpetariko batek, ba, tuberkulosia zuela eta sendagaiak ordeindu alizateko, ba, familia guztia lanean hasi zelako, eta berare... Eta esamarra da oso lan bitxi eta poliak ez zituela, lehenengo e, korbatak saltzu zituen denda batean egon zen, eta gero butik batean lan egiten zuen eh hola sombreruak eta egiten zituzten butik batean. La Femme Chic, La Femme Chic izeneko dendatuan eta ba inbeste ikasi zen gero ere berak bere denda propioa montatu zen. Kapelu denda eta bueno, ba hortxebi izan lanean. Baina Mari Ertik, pas da kit, zen bere giroetan eta besten eta horrela, produktore batek batupatu nena zatuten, deskurritu inzutela, ola, topatu nolas zuten deskurri tuin zutela hola, topatu dizuen eta ba bere rrimailako irrati batean gure bezalako antzik irrtiko irrati batean abestera gonbidatu, bertan abesten hasi eta gauza batek bestera eman eta bueno, bazkenean bere karrerari hasiera emantzion. Ikusiko dugu orain abesti gehiago bere zanba digo tipo outra vez aqui o tipo comendo meu pomp do tipo tipo que se alimenta que vai comer uma minha mal tipo tipo outra vez aqui o tipo comendo meu compa seu tipo tipo que se alimenta que vai comer Mas por favor, tira esse bicho do celeiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tira esse tipo de casa e se mata o meu fubá Fez tanta coisa que ele pode clinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Botei ao piste para ver Botei um gato, um espatalinho, um sabão Mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação E tipo tico-tico tá, vou outra vez aqui e, tipo tico-tico tá comendo o meu fubá Se o tico, tico tenta, que se alimenta Que vai comer umas minhaca no fuma e, O tico-tico-tico tá, vou outra vez aqui e, O tico-tico tá comendo o meu Tá comendo meu poupa. Você disse que você alimenta, que vai comer uma minha, não fuma. mas mais por favor. Você disse tudo também, eu que comendo com o bairro inteiro. tipo que gato se, mata, meu corpo, -se coisa que ele pode finir, eu já fiz tudo para ver se conseguimos. Lá, puta, eu venho um gato minhas um patalinas, mas ele acha que o poupa que é boa alimentação. Ninguém e, tipo, tipo tá, tá outra vez aqui. Um e, tipo de come no poupa. Você que você é que alimenta, que vai comer uma minha quando for mal. Tau outra vez aqui, o tipo tiko comendo o meu pulpa Se o que tiko tiko tente que se alimentar Que vai comer uma umas minhaca no pomaz Por favor, tire esse bicho celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tire esse tico de cá, de cima do meu fubá, coisa que ele pode pinicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia, confiei ao clipe de ver se ele comia um gato nos um pantalhinhos um que a poma, ele acha que o fubá é que é boa alimentação Tico, tico, tá, tá outra vez aqui, o tico, tico, tá, tá comendo o meu fubá Tico, tico, você que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fuma Tico, tico, tico, tico, tico tá, tá, outra tico, tico, tico, tá comendo o meu fubá. Bueno, ba, bere karreran aurrera egin eta ba New Yorkera bere ikuskizunena emateko gomendatu zuten Broadwayera, ain zuzen ere. Eta bueno, ba hor ja ba famatua hoe egiten hasi zen eta e, bueno, ba Brasilen eh ezaguna eski bazkenean internazionala bilakatu zelako, eta Brasilen ba ikusten zuten e, Barrelako pixkat berritzaia bezala, eta ba, bueno, horrela musikari beste buelta. Sanba abeslari lehenengo abeslari ezaguna izan zen bezalaz. Eta ba, esamarra estatuatuetara jun baino lehenago ere e, daguneko 6 filma egita egin zituen. Baina azkenean, mila beratzea ondo egitea hemen Gerra zibila maitzen egin nela. Ba, berak e, estatuatuetara asaltu egintzen ja ba, behin betikoz. Eta bertara bere bandarekin juntzen, bando dalua izanekoa eta bueno, ba 40 markadan ikaragarrezkoa arrakasta bildu zuten bertan. Eta bueno, esan barra dago, pixkateret, zela kasualitatea izan Karaihartan estatutuetan Roosevelt zegoen ba moduan eta bueno, ba da ba pizkatere bere estrategikoki Rooseveltek e, finantzatu du lagundu egin zuela Carmen Mirandaren karrera hau Ba garai harretan ba, bere harreman politikoak eta ba lotura hondieagoak egin nahi zituela eta horrela eta orduan beretzat ba hauere ba, modu bat zen ba, kalera begira ikustarazteko ba harreman hon eta ba ezan da moldatzen ziren, ez? Brasilarrak eta estatu batuarrak. Denek elkarrekin dantzatzen. <laughs> Baina, bueno, esamarra da oso oso ondo onartu zutela estatuatuetan behintzat e, Brasildik ekarritako zan bau, baina, bueno, ikusiko, suposatzu, eta preziatzen den bezala ere, abesteak ere, ez dira, badago Hollywood kutsu bat atzean, ez, eta abesteagoetako asko ere, ba, filmetarako egin abesteak izan ziren eta, barbara ez da, zan ba... Benetazko sustraietako esan, behori, ez, pixkan moldatuta, edo bahora, pelikuletarako egina goa bezala. Eta, ba behori, esamara da, hamala hofilma inzituela Hollywooden, soik mila beratzen da berrogei eta mila da berrogeita mairu artean, eta esantzen berrogegarren amarka gantzea, Hollywooden oberen ordeindutako aktorea izantzela bera, eta mila beratzen da berrogeita bostean e, estatu betutako oberen ordeindutako emakumea izantzen. Beraz, ez da zagochi, o sea que lortu One is glad to see the lady and the tutti-frutti hat the gentleman they want to make me say si si but I don't tell them that I tell them yes siree and maybe that is why they come for dates to me the lady and the tutti-frutti hat some people say I dress too gay but every day I feel so gay and when I'm gay I dress that way It's something wrong with that now americans tell me that my heart is high because i will not take it off to kiss a guy but if i ever start to the it off hi <coughs> hi hi i do that once for johnny smith and he is very happy with it. the lady and the tootie footy hat Yuppie! Kind of time and even i forget that time the lady and it's pretty pretty Zareten abestia, The Lady in the Tutti Frutti Hat, izena du, ba, Tutti Frutti txapela daraman neska. Eta, bueno, es, higia zan, bueno, abestian tzundak komentatzen eginen hemen, ez? Oze, izantzitekeen errez asko marisolin bat eta berdin-berdin. Eta da, pixkatleen aipatzen genizen, ba, Hollywooderako egindako filmeetako abestia da, eta, ba, kutxo hori daukan guztiz, ez? Baina, bueno, esamarrada bintzaz bioclipa ikusgarria dela. <risa> da, bastante ikara da, berez. Ozan, da, banana gigante erraldo, bai, bai, banana erraldo ipilla bat, bueno, neska batzuk, banana erraldo ipilla bat eramaten beraien buruetan. Beraien buruetan? Bueno, bai, karo, eskeda tuti frutijat. Bueno, eta horreninguruan horrekin dantza egiten, eta, ba, daiko bai, harri garria ez, eh? alde batetik izatea ide jori, gero mene gauzatzea, eta dirua gastatzea eta arra gastai izatea. Ja ja, no, bai, bai. Baitu bai. bai, bueno, bai bitu, gauza nola, eh? Perezakit. Ze, zergatik ez ditugu egiten? <laughs> Platanogi <hi laughs> Erraldo erraldoiak. Eta egiten dugu dantzak horren eh? Eta hori da tudik frutijaten, bueno, eta pelikularren zati bat izango da, bai. suposatzen dut. Bai. Bueno, bai, bai, Ego, interesgarria. Hori, esamarra dago, claro, eske gustea hob ikusi egin ber da. Baina behar badaz dut zute irudia egin, baina samarra da emakume honen bueno, bintzat e, bere pertsonaiaren idurudia edo estetika oso oso berezia dela. Emakume hau beti juten da jantzita hola ba, koloretsuak diren e, trajeekin eta gero buruan beti darama edo krestaren pañulu koloretsu pila bat edo furtak buruan. Eskain zu zen zuzen, da regatik abestea oso ondo dihoakio, beti da borrela. Eta, bueno, son irudia estereotipatuaguen bertxonaia da, ez? Beintzat Hollywoodari begira. Eta enjustuki horregatik, e, bueno, ba, Hollywoodek horrelako begira da bat edo horrelako irudia eman izan zion, azkenean zen, berake, bera jantzatea representatzen zuena zen emakume latinoa, baina modu oso orokor batean, ez? Berdin zitzai brasilarra, argentinarra edo eta mexikarra izan beraiek emakume eh, latina moduan eh, kokatuz duten eta listo. Ta hor, beraz zan batik tangoa edo maneraak eh, abestu duzitzazkeen filmeetan. Baina, justo guzti horrengatik, ba, brazillen, bila ba, beratzen da berroi urtetik aurrera, ba, pixka kritikak egiten hasi zitzizkion, baina justo horregatik ez, oza, Latinoamerika bultzatu bai, baina modu oso oso oso oso, oso... tirin! Emenetan txatzen gabiltzak. <laughs> ba, irmo dos orokor batean eta brasilarrek ba nozki hori ez zuten bat ere ondo hartu eta kultura estatutatuarren bultzatzaile izatea egotzi zioten. Bai, eta brasileko ba, irudio irudi bat ere kaleratzen bai. ari zuela, ez? Hori Eta bueno, ba justuki ba borrelako Banana is my business izeneko abesti batera hintzen e, ba filme honen arira pixkat, e... E, Carmen Mirandak, ez? es azkenan ba hori ba, bere, bere irudia hori ez delako, eh, bananak, frutak buruan eta le Baina, ba guzti haue jaso zitunean, berak e, abesti batekin itzuli na izant ziren eh beraiei ba, guzti hauek eta bestiaren izenburua Diseram ke eu voltei americanizada, eta muradu eh berezonen itzullita izaneko ke eta esango lukete amerikan amerikanizatua itzuli nintzela. eta Egia da, ez? Eh? Eta, bueno, ba, besti ba dauka onenin guruan, hain justuki, eta onain segituan entzuteko aukere izango dugu. E disseram que eu voltei americanizada Com um burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o breque de um pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada Que corre por aí que eu certo zum zum, Que já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balangandã já nem existe mais nenhum Acho para cima de mim, pra ter tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno tocando a noite inteira a velha boa tocada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele Enquanto houver Brasil, na hora das comidas Eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro de dinheiro que estou muito rica e não suporto mais o presunto um panfero e fico arrepiado sento uma música e disseram que com as novas só Arre por aí eu sei certo zum zum Que já não tem um molho, ritmo nem nada E dos balangandãs já nem existe mais nenhum Mas para cima de mim, para que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu guino-se com samba e vivo no sereno Topando a noite inteira a batucada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu Enquanto houver Brasil, na hora das comidas Eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu. acima de mim para que tanto veneno eu posso lá ficar americanizada eu que nasci com samba e vivo no sereno tocando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro minhas preferidas eu digo é mesmo meu te amo e nunca e não viu enquanto houver Brasil na hora das comidas eu sou do camarão ensopadinho com xoxô Música <risos> Ba hori, ba, oso pozik itzuli braziletik kritika guztiai jasostean, eta amala urte zituen brasilera itzuli gabe oso oso aserretuta gure karmentxu. <risa> baina, bueno, eza, e, baina bere bizitzaen amaiara helduaz, edo, ba, esan da, berak, ogitamar urte bete zituen arte, etzuen sekula erre ez ere, alkoholik edan ere. Baina, bueno, ba... Ba, tamale zonera maizek arrizen ditugun abeslarien moduan, ba, berari ere zakit e, mundu honek eragin da edo, ba, ba, berak droga hauetan, ba, droga oso sozialak, baina drogauetan hauetan erri zen, tabakoa eta alkolean. Eta ba, oiek e, pixkat e, regulatzeko edo anfetaminak eta barbiturikoa kartzen hasi zen, eta, bueno, bak, ego, pues azkenan pesazkenan handi batean sartu, eta bere bihotza oso oso haut ul duta zuela eta e, egun batean ba e, ikuskizun batean erdian zegoela, de Jimmy durante showen ba, infarto bihotzeko infartu bat ekeman zion eta bere espektakuloa amaitu ostean osea ekeman zion ikuskizunaren erdean zegola amaitu egin zuen bere, bere ikuskizuna bere lankio batek e, ba tablatu ditik ateratzen lagundu eta bueno, ba, publiko guztia gurtu eta irri farregin ostean baurren gogoiztean hile gintzen, berro urte zituela. Oseak, eh, kainerita emakume honen historioa, hori ba, urte ez, urte gutxi bizizan dako emakumea, baina ondo probeztuak, ba, butikak eta jarri, erobainera karrera ikaragarria duki e... e oberen orden dutak izan, baina hori cosas que neno relava gure garmentsuren historia ai ai ai ai e o canto do pregoneiro que com sua harmonia traz alegria em sao meu e canuei ai ai ai ai e o que traz no seu tabuleiro vem de praia-yoyô vem de praia-ai ai em salsa meuigalneu e, e vem de vatapa e vem de caruru e vem de mungunzá e vem de umbu seu tabuleiro tem e tudo o que convém mas só lhe falta ai belenguende ai ai ai ai é o canto do pregoneiro E com sua harmonia traz alegria em salsa, mel e Ai, ai, ai, ai Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Praia de Alegria em Salsa American Way Ai ai ai ai E o que traz no seu tabuleiro Vem de pra oi vem de pra iaia Salsa American Way Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai, ai, ai, ai. ai, ai, ai, ai. em Salsa American way. Chupeta, papé não chorar. Dorme, filhinho, no do meu coração. Pega a e vem entrar no meu cordão. Que eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é a força do mar e deu eu quero. Mamãe eu quero. Mamãe eu quero, mamãe. Dá chupeta, da chupeta, dá chupeta. Pro não chorar. eu quero quero mamã chupe da chupe da chupe da chupe e eu olho as pequenas, mas daquele jeito tenho muita pena não ser criança de feito e eu tenho uma irmã que se chama ala de piscar olhos a pic cozinha vem estar mamã eu quero mamãe. ai mamã eu quero mamã eu quero mamã eu quero. Mama, chupeta Datou pro bebê quero quero mamãe Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu quero Mamãe eu quero Mamãe Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Pank-pank. <risa> bueno, ba, edo kontatzen arrehen. Ba, bueno, e, noski bere Hollywood bule barortan, e, amatuen ba, pase horretan bere izarra ere badauka, Carmen Mirandak. Eta, ba, esamarda, mila beratzei ondala erogitamagostean, Elena Solberg ek e, dokumental bat egintzela bere bizitzaren inguruan, Eta filmaren izan buruain zuzen, Carmen Miranda, Banana, Is My Business, izan du eta normal. <laughs> Zer hori ez, azkenean Carmen Miranda, hori, ebrein irratian esan dizugu, ez? Irudia ikusizekero, azkenan berirudia gelitzu zaizuna da, bere frutes betriko txapelo oiekin edo buruko oiekin. Bai, beno, hemen komentatzen ari ginen, ba, bestia gentsuten genitun bitartean, ba, ba, pixka gaten lortu dugun e, informazioan, ba, beno, ba direla horrela, ba, gero e, aipatu aipat izan dute historioan zehar, bera hilta e, gero, eta hori mire nokon desan duen bezala Carmen Miranda Banana Is My Business laro gaita e, egindako dokumentala, gero baita ere, ba, beno, e, e, marrazki bizitunetan agertu izan da, eta, bueno, ba, pixka gaten parodiatua, eta horrela, ba, Badire ere referentzia pixka bat seriogoak baino bai da uzten du pixka bat. ez dakigu momentu bateanbera ere bere, bere burua azfarra egiten zuen edo, edo ere ez dela oso, oso serio hartu bere hirudia. E, ez oso da oso karakterizagarria den irudi delako, ez, dori koloretsua fruekin... E dantzak ere oso, oso beti mekanizatua dituen dantza edo mugimendua ditu. Eta hor izo quando ez dela ba, e, agertu izan da Warner Bros ek bere books bunny eh panresqueision famatuetan zertatza erabakizuen eta horre, ba corto batean uzte dute eh ba bere, e, e, ba, e, ba, bere irudiares hartu zutela. Eta bueno, gero ba irudi hori aina da, ez? E, eh deigarria Dracqueenek ere <laughs> Ba, biskate, oinarri hartu dutela edo ba, bere luka jarraitzen dutela batzutan. <risa> eta, bueno, guzti ba, bera, ez azkenan bera kapelu horik kapelua da bera ikurra edo esango genuke. Bai, ez da, bakarrik e, kapelua gero ere estetika orokorrean bit, ikusi dugunaren arabera errepikakorra erre da, ez? Bera, emakidu topantzeko bat holan, eta gero, bera, gonak, baino beti oso kolorotxuak oso E, estilo bizkat, eh estilo bueno, batetakoak bizkat jotzen esterio, ba, sortikarikaturara ez? Eta hor eh ba, Busbunin agertu e, Warner Bros eh estudioarekin, baina gero ere ba, e, bere musika eh oinarritzat hartuz, ba ere referentzia serioak izan ditu eta adibidez e, nei m -m Mato Grossoren e, Abeslari Brasildarra baten diskoan ba agertzen dira e, abes, Abesti pare bat bueno disko batean e, diskoa da bere e, hortzetan esati zuet el disko batuke hori da hortan e, Carmen Mirandaren abesti batzuk e, egiten ditu bere estilo propioan gero beste diseram Caetano Velosoren diseram diskan ere eh ba pare bat e, hartzen ditzuen eta beno ba esatearena ba hortaz e, gain ba, bueno, ba, estatu batuetan bai ikusten da kristo e, nindarra izan zuen edo beno bere e, emako maia izan dela eta ba, Hollywooden badu izar bat hor ospearen karrikan karrikan kale <laughs> bai eta baita New York Times eh bueno, aldizkari famatuak eh egingtzion horrelako artikulu, artikulu bat e, bere mere inguruan eta bueno, piska berak mandako abesti ba, eta gozean inguruan eta, bueno, esan, eh, aipatu duzuka eta nove loso, neimato groso, eh, estatua tutan ere Pink Martini talde estatuatuarrak tuarrak eh, bere tempo perdidoa bestia bertso bat egin zuen, ma bueno, ez zori da, pila bat, gero ere serio serioskiba hartu dutela bere karrera, eta bueno, barain beste abestitxo bat entzungo dugu, gente, bamba, iztenekoa eazerri dituen. <gülüyor> por isso tem cuica, bandera e molato Um pandeiro, uma cuica, tamborim e que se formam samba E a molato sempre foi indispensável num no conjunto de cabron, xabamba No samba se tem alegria, só que tem alegria de se despeçam E sobe, sobe, sobe, as novas? e chicola de samba E no sopa de jango, meu povo, é Bem, por dentro, tem, cuica, por e certa banda, é de por dentro, tem, por dentro, única, da formiga do, do bora se der acaba branca todos os caras que a brinca <música> No saldo que tem alegria Pode ser Um que tem alegria De se aurroz honu sona zaute alegria poz discreto non tegalegria ti ti sona eta da ez da ez da ez da ez da ez da ez da Eta berez gurera Carmen Miranda ekarri nahi izan dugu bai, beno, a, bitxia delako, eta be esagu, asko ezagutzen ez genuelako eta hori ere bada guretzat nahikoa ez bakkuitatea kuritate hori ba, gainera ere ba, konpartitzea zuekin, baina omen bueno, baita gaur arrazoia handienetarikoa zen nahi genuela, bizka bat saltza. Bai, ez, horren beste egun eurilea eta eurilea barra-barra, ba, pixkat, e, ja gainera udara berez hemen egon beharko lukenean, eta horregatik ez du, bakarrik Carmen Miranda ekarri. Et, beste ja, bestitxo batzuk ere karritu gola, dantzagarri, dantzamen eo pixkat, eta animatzeko hemen giro hau, eta kostatzen egin zaio lakudarari behingoz detortzea, eta bez pues, A berra, ahinarak ezak, DJ ahinarak zen jarako digun bai, hori xa. Ipanema kon eskarekin nutziko zaiztuztego. Baiat. Tintzin, tintzin, ya zau, gara bat. Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes ah. Oh, but you watch her so sad iren udara horrela <risa> badator baina keba, ke pasa? Esuna menina keba. Mainu diezu asko has irinda hondiakoa, baina hau, hau ez da. Ze 30 dinara jarri prestatu ditu eta besti pare bat, horrela udaran plan dansameneo ezagitzer, ta hartzen du hau. Baian, hau hau <risa> ezten justu ki. Baina, bueno, industsos orkespeen motivante, nagera. Maten <laughs> Cristo una bestia. Baina, bueno, zeen hau, lasai lasai. Baina, bueno, datorren abestiak izango dira, izango dira dantzarri. Eskezu que matengo hau ah, dara etortzeko. Bueno, bai, baina hau abesti hau ondo dago. Bañoori balimoso de Cristo en terraza. Hori no? da, bai. Baia ah, batean. Eh. Bai edo bai bai edo hondartzan edo piskinan edo. Baia ez ere. Ja, baina mañoñez, ez da dantzamene saldu dugun dantzameneroa Miren. Ez. Ez gainera, ba, ez dakit, eh. Bueno, igual dago jende pia gustatzen zaiona, baina la hilo musikal. ilo musical. Ba, Bestiazo Politada, Berrezka Etano Belosarena, gainera lotzen dugu horrela eta Caetano Veloso esan dugun entslen, ez? Ba, egin zitula besteak tributuak ere gure Carmentu Mirandari. Ba, Ba jaretuko gogo, bueno, amaitzeko, komentatzaren bat. Ez dituguna komentatu Carmen Mirandaren inguruan, baina esan ber bueno, da, biografia bat heredatzen zutela bere bizitzaren inguruan Rui Castrok. hain zuzen ere Brasilen e, e, ba, publikatu zena eta bi museo dauzka emakume honek. Bata Brasilen eta bestea Portugalen. Brasilgoa Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ondago. Bainer. <laughs> eta bere bizit, bueno, Carmen Mirandari dedikatutako, ba, musea barrio flamengo on dago kokatuta, Avenida Rui Barbosa, zuzen ere. Eta, bueno, bertan, ba, bere soineko original hoiet topatu ditzakezu e, eta filmetako estena ezberdinak, baina beste bat ere badago Marco de Canavese zen, Portugalenen eta hau oh, eh, museo municipala da, gainera, eta bertan ere bargazkiak eta bere kapelu dotore eta original eta zagun oiektu topatu ditzazkezu, eh? eta kanpoan estatua bat dauka, oza, gutxi balitz. Beraz, bueno, benetan miretxia izan da zenbat gunetan, edo zen mundu batzuetan meintzat, estatu batuetan argi dago, eta hainbeste zein plaza bat ere jarri zioten, eta hau oh, ere ba Hollywooden dago, Eta, bueno, ba, guzti honekin, ba, ba, gaurkan ezagutu, Carmen Miranda, ez? Bai, bai, bai, bai, eza, bai ez ezagunazen guztiz, eta bai, ezakita, kaso, bai, galdetu beharko genioke, bai, gure aurretikan generazio bi, ez, gutxo era bera, bai, azkenean horren beste zinema etzegonean, eta bai, Hollywood nahiko referentzialazen momentu horretan, bai, segurenik, bat baino gehiago, bai, ezagutuko lukeela, gu baino, suposatzen dut. Ez dakit, gero, go, ba, nahi bauzute zerbait esan, edo aipatu gurengo saioan esateko, dakizute, gonekinabilduajemiel.com, eta, eta esan. Ezean, idatzi eta, bueno, telefonak ere baitu, gorkoan, azutuzteia dagoeneko daituko dutela, baina 0-bost, bost bederatzi, e... lau <laughs> La, zurtzi, iru 6-6 bostera, iparraletik daitzan eta egualetik deitzen mazutea 0022 bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei seip bostera daitu eta bueno, pues hori Facebookean ere egonekin eta bueno, hemen autopromo fiskate? Eh? Hmm. bai, eta autopromo jarreika, orain bai ba, musika piskat dantzagarria <laughs> bueno, a ber, legero egualez da <laughs> ez ez da gunez derre esan portxika eh? a bergustak gustatu! la tan de languides la serenas en las sombras el quiet tú vuelven a sentir y se hoyye la triste canción llamar de nadie se moenta en el letargo de la noche parece gemir cuando la tan de languides la serenas en la sombras y el quiet tú vuelven a sentir yye se en la triste canción En el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor, una tristeza Lleva el zambó Manuel en su amargura Pasa el resto de la noche moliendo café Muele <laughs> hau bai, hau bai, jada piska saltxake eta piska gombiatzen du dantzara Bai, hau estatu zaizu behinara mm -hmm. <laughs> <laughs> Esu hartzen du dantza, dantza. estudi barruan <laughs> <laughs> Boliendo, kaze <laughs> Baina, bueno, eh, bukatzeko eh, jarriko izogu, bueno modivante na ustetadik eta ba hori, gomidatzak na ustea benetan uda honi harrera berobero egitea, guda berria zaizan eta eta bueno, ba hemen inguruan maldimazabilitate ere asteburu honetan bergoerat akontzertuak egongo direla, landetsako jaiak dira. Eta bertan esnebeltza egongo da ere, mira dantza taldean nahiko dantzagarriak izango ditu ere inguruan. Esnebeltza, Itziarren semeak eta Leiotikan okerrez banago eta, bueno, ba, zakitola plan gehiagorik inguruan bueno, Euskal Herrian zehar, suposatzen dut milioika, milioika izango direla zen badakigu maiatza normalean oparoa izaten dela ba, bai kontzertutan edo ekitaldi ez berdinetan eta, eta ba, gure aldetik, ba, esatarena ba, bueno, betiko leku bueno, edo webetan badagoela beti informazioa Eh, ez dakit <laughs> oso ondo, bueno, feminismoaren inguruan balakizute, beti bezala, ba, bilgune feministak gainera egiten du horrelako boletin bat, eh, nahi zute zuen korreotara eritxialdena fin-fin eta ba, berri interesgarri askorekin e, Pikara magazin beti dagoela ez da sortzen eta ba, oso ez interesgarriak ematen direla horren inguruan E, donostiko emakumeen etxean gauza oparoa egiten ari dira eragile feminista ezberdinak eta hortaz ba, gu horremeste maite ditugun garaipenekoak martxan daude atope eta ba, nahi zute beti ere biskal ba, saltxeatu eta garaipen web horrian sartu eta ba, beti formatzen informatzen saltxeatzen Iraulta txikiak egiten ba, horretara gombidatzen dugula, ez? Medi, demora guztian. Eta inakos ondo esan duen bezala, ba, guneo aietan bau zute seguru planik edo eta itzaldirik, edo eta parte hartzeko gunerik. Eta, bueno, bagu burrengo ba, astelarte agurtuko gara. Uh -huh. Eta, bueno, eta saio hau, ba, bai, e, bapiskat hemen irunen gertatzen ari den, kaleratze baten ba eske, pairatzen ari duen ba gaztearen gaztearentzat eh zuzentzen dugu ba bai seren e, bere politika erakusten ari du oraingo hontan eta ba, kaleratze bat bermatzen ari da irungo e, aldesarre aldesarrean eta beno, ba, gure babes guztia ematearena eta ba, bueno, politika guzti hauek <laughs> ez ez daukatit horrela Borobilik boro bai, zaita ateratzen hola, deusestea eta benetan lotxa, lotxaraztea, ba, ezin dutela horrela espekulatu jendearen bizitzarekin. Eta balintzakin, ez da eskubidekin. Hori da, eskubidekin, zenetxe bizitzarea eskubidea da. Eta hortaz, ba, Juan Carlos entzat, saiba. Ueeeee, hau pagu Lortu dukodugu <risa> <risa> mu Eta, muixon, dibat, denei Muixon, eta da bai, dantzatzerat, topea, topea, tope Todo aquel que piensa que la vida es decir